Elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve naûzu billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ men yehdihillâhü fe lâ mudilleh ve men yuḍlil fe lâ hâdiyele şehedü en lâ ilâhe illallâh ve enne Muhammeden abdühü wa nussalli sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ajmain amma ba'du alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan juga dengan kasih sayangnya dapat sama-sama kita bertemu pada pagi Jumaat pada pagi subuh yang berbahagia ini <tuh> terima kasih saya ucapkan pada pihak Masjid Jami' Asyhab Kepala Batah yang telah Uh, menjemput saya julung-julung kali lah mai ke sini, tapi kalau nak ikut saya mai masjid ni banyak kali lah, tapi mai singgah semayang tak nak pi airport kan? Uh, hari ini betul-betul dapat mai singgah solat uh, dan juga apa ni dapat menyampaikan kuliah. Uh, saya kira mungkin sebelum kita nak mula saya nak mungkin kita mai rapat depan sikit boleh tak kita mai kanjau depan ski lah, uh, Sambil-sambil kita selawat lah. Sallallahu ala Muhammed Sallallahu ala yasin Sallallahu ala Muhammed Sallallahu mualaika ya habibi salamalaika salawatullah alayka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad Alhamdulillah syukur Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati Allah alhamdulillah Pada pagi yang berbahagia ni Marilah sama-sama kita uh, Untuk Kita merenung sama-sama Akan ayat Al-Quran Dalam Surah Al-Baqarah ayat 261 Surah Al-Baqarah ayat 261 Yang menjadi tema ataupun tajuk Kepada apa kita nak tazkirahkan pada pagi Pada pagi ini, insyaAllah Surah Al Baqarah ayat 20 hingga 20 Allah berfirman: "A'uz bil Masalul min al shaitanir Fisabilillah Masyalul ladzina yufiqun amwalhum bet sab'a Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya ke jalan Allah Sama seperti sebiji-biji benih yang tumbuh Menjadi tujuh tangkai Dan pada setiap tangkai itu menjadi seratus biji Dan Allah melipat gandakan bagi siapa-siapa yang Allah kehendaki Dan Allah maha luah kurniaannya Lagi maha mengetahui Surah Al-Baqarah ayat 261 Tuan-tuan Puan-Puan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Pagi ini kita akan bicarakan tentang Indahnya memberi Indahnya memberi Maknanya bila kita kata memberi ni nak bagi pada siapa dia? Inilah maknanya tentang sedekah Sedekah ya Kalau dalam Quran sedekah ni dia ada banyak maksud Yang pertama disebut sebagai sedekah wajib Sedekah wajib tu apa dia? Zakat Dalam Quran, dia disebut sebagai sedekah juga Tapi sedekah yang wajib Sedekah wajib apa dia? Zakat, bayar zakat Yang kedua disebut sebagai sedekah yang sunat Sedekah yang sunat Sedekah yang sunat itu apa dia? Sedekah yang kita duduk bagi Biasa hari Jumaat kan? Kita duduk bagi pada orang-orang susah yang tu. Kalau ikut kalimah yang betulnya Kita bagi, bagi satu benda, satu, duit ke, barang ke, bagi pada satu orang. Dia bukanlah orang susah sangat pun. kan? Dia ada, ada gaji, ada pendapatan, tapi kita bagi kat dia. Itu biasanya disebut hadiah. Tapi kalau kita bagi satu pemberian pada orang yang memang memerlukan orang susah, namanya sedekah. Tapi kalau kita bagi satu benda Satu-satu duit ke apa Pada satu orang untuk dapat projek Namanya rasuah Boleh faham hmm. tak? Ha, nah. Hadiah, sedekah Rasuah <laughs> ha, kan. Jadinya Cuma kita nak sebut pada pagi ni tentang Sedekah Kita ni tuan-tuan dalam hidup kita kena ingat Pasal apa yang Allah Ta'ala suruh Oh syuk, macam ramah kedah no. Saya cakap tak payah peduh Besar duk ceramah kot sana, kot TV ke apa kan Dia pedang ha, Ni petang ni saya di Al-Kuliah TV 3 Pukul 6 petang ha, tuan, tuan tengoklah tengok lah pedang ha, Ni tak payah pedang Kita lepas kan ha, Balik negeri sendiri senang Tuan-tuan semua Pasal apa yang Allah Ta'ala suruh kita ni memberi Memberi Allah nak sangatkah duit kita Allah nak sangatkah kita punya sumbangan semua ni Baik kita tengok Yang pertama sekali pasal apa Allah suruh kita memberi nombor satunya kerana Allah Maha memberi. Allah itu sendiri Al-Wahhab. Allah Maha Al-Wahhab. Maknanya Maha apa? Maha memberi. Allah itu sendiri Maha memberi. Kan? Ulama sebut antaranya Allah ni Maha memberi dalam tiga keadaan. Yang pertama Allah memberi Dengan yang paling bagus punya Allah bagi kat kita benda yang paling bagus punya Inna khalaqunal insana fi ahsani Tak? Tonton memang hapa quran Ke ayat tu je Dan Sesungguhnya kami jadikan Hampa semua ni Kamu semua Sebagus-bagus ciptaan Tak usah duk komplain tang mana Kemahlah Eloklah. Kan? Eloklah. Terbaik-baik ciptaan Allah jadikan kita. Maknanya kita pun kalau nak bagi kat orang, kena bagi yang paling baguslah. Ya? Kena bagi yang paling baik. Tak usahlah bagi hak kita tak mau dah. Kan? Memanglah bagi tapi dia tak berapa nak sampai maksud sedekah tu. Dulu-dulu saya ingat masa bantuan banjir, kan? Dekat Kelantan negeri-negeri pantai timur sana lah mereka tengok oh masjid habis tenggelam semua, saya pergi saya tengok sendiri mana memang habis Quran, Quran habis semua. jadi memang lah mereka minta sumbangan sumbangan hak mai pulak berkotak-kotak mereka punya syok lah lega lah, oh, ada orang ingat kat kita, kotak mai bertan-tan banyak mai tapi bila buka-buka tuan-tuan tu dia ha? baju kurung baju kurung banyak baju kurung noh baju kurung noh na. nak buat apa baju kurung banyak sangat lepas lihat jantan ni pun lah baju kurung juga dapat tu tuntut imam pakai baju kurung jadi imam mana. tak ada baju lah baju kurung dia bagi baju kurung baju kurung hak elok tak apa hak koyak oh. tu ada paling banyak depa bukan nak katalah noh ni depa habaq noh paling banyak baju dalam baju dalam pun bagi tali tak ada nak gantung ke mana maklum lah apa talim takda nak bagi-bagilah hak elok-elok hak sempurna ni bagi tak cerita lah tak apa nak sedar lah bagi hak tak apa, apa anak ni oh, Allah hak dalam pun bagi tak elok ngaruk hak dia tak mau dah masa tu saya duk cerita kat orang kenal kat saya saya dekat Kuala Lumpur tu adalah satu pasal malam tu saya rajin duk pergi supaya kita pekan hari pekan night tu lah saya pergi tu nak beli buah pi kedai makcik tu makcik tu nampak saya pada jauh loh ustaz iliah mai sini, sini sini sini Zat. ni saya nak bagi, oh, ustaz lah selalu tengok ustaz dalam TV oh hari ni boleh tengok depan oh, ustaz. ni saya nak bagi buah kat ustaz ni tak apa, hak ustaz nak beli, belilah hak ni yang ni saya nak bagi, nak, nak sedekah ha? saya dalam hati orang lega ingat tadi nak beli banyak, dia nak bagi ni tak, tak payah beli banyak hak dia nak bagi lagi kan? saya pun beli tak banyak Dia kata, anak Ustaz, ni saya nak sedekah kat Ustaz Tapi kalau Ustaz uh, Nak beritahu lah, kalau Ustaz tak mau makan Ustaz buat ayam, tak apa Saya adalah hati bersepa Dia suruh buat ayam, plastik hitam lah, tu. <tuhının> <tuh> Tak apa, kita pun Duk melengu, kalau tak mau makan Buat ayam, bersepa Balik-balik rumah, buka-buka, sungguh Tuan-tuan, memang buat ayam sungguh lebam-lebam busuk dah hat, tak elok dah lubang apa, -apa lebam dah tak elok hat dia tak mau dah orang sik kata tak ambuh dah we. saya orang sik no? saya orang sik. Uh, tak klik kapong nah <laughs> dah tak ambuh dah dah tak makan air dah tak ambuh dah buah tu boleh bagi kat kita la buat apa saya makan ke buang Tak elok dah memang tak elok sangat-sangat dah dia nak buang tu dia bagi kat kita. Dak kalau dia bagi kat orang dia tak kenal tu cerita lain. Ni orang hat nampak gaya macam dia minat. Dia bagi kat ustazlah tu. Dia ingat ustaz ni sabar ke no? Ustaz ni sabar. Dok ajar orang tasawuf ni mesti dia sabar. Membagoi ni sabar. <laughs> Ngam buah-buah tu boleh petam makan buat apa? Saya minggu depan tu pula pi lagi. Pi pasal malam tu lagi mak cik tu nampak saya pada jah. Ustaz, tak mau dah. Tak mau <laughs> dah. Aduh, maklong oi, hang nak bagi-bagilah hal, hal Tengok, Allah Taala Maha memberi. Allah memberi apa? Memberi yang bagus kat kita. Malu. Allah bagi hak bagus kita bagi kat orang tak bagus. Janganlah begitu. Yang kedua, <coughs> Allah memberi, memberi apa dia? Memberi Lebih bagus daripada apa yang kita minta Betul tak? Betul tak? Kadang-kadang tuan-tuan minta dalam hidup ni Satu benar Tapi Allah bagi Lagi bagus daripada apa hak tuan-tuan minta Bisa dapat tak? Kadang-kadang kita minta supaya Ya kadang kita minta supaya Allah Bagi apa? Allah kurniakan kita anak yang soleh Loo Bukan takat soleh Jadi ulama' lagi Bagus lah. Untung lah. tak? untung tak? Tak biasa pun minta anak Supaya jadi ulama' Jadi orang alim Tapi kita dah minta jadi anak soleh ya. Surah Ali Imran ayat 38 Atau Surah as saffat ayat 100 Doa untuk dapat anak soleh Tak ada ke lagi sekali ya? Surah Ali Imran ayat 38 Lagi satu Surah as saffat ayat 100 Ayat 100 doa untuk dapat anak yang soleh siapa yang tulis lagi dia buh dan whatsapp lah grup whatsapp masjid ada grup whatsapp tak? buh buh buh viral viral ha, nah? doa dapat anak soleh kita minta soleh ha? Kan? kita minta soleh ha? yang dapat bukan setakat soleh ulama alim warak lagi untung tak? Untung. No? untung kita minta alim dapat lagi. lain tu hebat tu kan? tu siapa dia tu Profesor Abuya uh, Hamka kalau oh, tuan-tuan biasa mengaji kitab tafsir Al-Azhar uh, Profesor Abuya Hamka ulama' daripada Indon. ada makcik tu komplain kat dia dia kata Tuan Syekh saya berdoa 4 tahun berdoa tapi enggak dapat apa yang saya minta pada Tuhan enggak dapat, tak dapat dapat apa yang saya minta pada Tuhan 4 tahun berdoa, enggak dapat jadi <tutuk> Buya Hamka kata ibu, selama 4 tahun ibu berdoa pernah enggak ibu masuk rumah sakit hospital, bisa masuk hospital tak? Bisa masuk hospital tak? orang saya kata sepeta Bisa masuk sepeta Orang seik kata Orang paling seik kata Sepeta Bisa masuk hospital tak? 4 tahun Selama 4 tahun tu Makcik tu kata apa? Dia doa tak dapat Profesor Hamka kata 4 tahun tadi tu Doa tu Bisa masuk hospital tak? Bisa admit dekat wat tak? Ha. Makcik tu kata Enggak pernah Tak pernah Kata Hamka nikmat Itu nikmat Yang diminta belum dapat Yang dapat selama ni apa dia? Sehat Sebab tu kita dalam hidup Yang belum dapat Sabar Had sedia dapat syukur Betul tak? Had tak dapat lagi Sabar lah Tak, had sedia dapat Syukur Ucaplah Alhamdulillah Syukur kita kepada Allah Ucaplah Alhamdulillah Syukur kita, sambung? Oh, pitching bagus pun oh. oh, Boleh masuk gegar baganza oh. ha. Syukur kita kepada Allah kan Hak tak dapat lagi, sabar sangat Sabar sangat Hak sedia dapat Syukur, ni badan sihat semua Tuan-tuan ingat, tuan-tuan main masjid ni Pasal, pasal sihat ke? kan eh, berapa ramai nampak ada lah tak sihat ni. Hat sihat ada dak kat luar sana? Tapi sampai dak? Kita main pasal sihat ke? Dak. Mujur iman kita sihat. Tubuh bermau. Oh syukur pada Allah, betul dak? Ha. Kita minta lain tapi Allah bagi lagi bagus. Badan sihat punya luar. Yang ketiga, Allah Maha memberi, Allah bagi apa? beri apa Allah bagi kat kita sebelum kita minta tadi minta, tapi bagi yang lagi bagus, yang ni tak dan minta, dia bagi dah, ada tak oh, jangan kata tak ada no? banyak, ha, banyak kita tak ada minta, Allah bagi dah apa dia, ni oksigen, ni kita nak menapas udara ni, ada tak siapa-siapa berdoa, nak minta oksigen, minta ni minta udara, ada tak, ada tak Mana ada pagi tadi imam doa dah minta. Tak ada ana. Allahumma arzuqnal oksigen. Wakhrujnal karbon dan oksida. Tak <tie> <tie> <tie> <tie> tosa minta. Nah. Lah kalau into... tak minta pun. Seolah-olah Allah nak kata kat kita, "Hei manusia, bukan semua benda hang nak kena minta." Kan? Aku bagi. Tengok Tuhan dia sayang kat kita, no. Kita tak minta pun dia bagi. Nah, ah, kakak kadang-kadang kita mungkin terlupa nak minta supaya dapat suami yang soleh. Dapat dak? Hai sengatlah. Anguk munak. Tuan-tuan semua mungkin kita lupa nak minta supaya dapat isteri soleha. Dapat dak? Oh, dah standby lah. tahu lah sanju ustaz tanya kita. Kan? <laughs> hmm, syukur. Ah, apa dia? Ah, kan. Ah, isteri soleha. Bapa orang. Oh, orang nah, orang nah. Lah saja tanya pasal Tuhan kadang dia bagi lebih, anak mana nak tahu rezeki. Rezeki lah saja cari pasal eh nah. Nah, nah. Jadi maknanya yang pertama Allah Maha memberi. Sebab tu Allah Maha memberi, kita lagilah kena nak kena duk bagi. Yang kedua, bukan setakat Allah Subhanahu malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi adalah orang yang paling suka memberi. Kan? sebab itu Nabi sebut al yadul khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baguih daripada tangan hak di bawah. Apa maksud? Tangan hak memberi lebih baik daripada tangan hak duk terima. Nabi suka orang hak duk bagi dok bagi hak tu nabi suka. Pasal apa? Nabi sendiri pun suka dok bagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab Badawi, Badui, Badui. Orang Arab Badui sendiri kata, aku tengok Muhammad ni, dia punya suka dok bagi, serupa orang tak takut miskin tu. Maknanya bila dia bagi macam tak berkira, tau tak berkira. Macam kita, duk buah duit dalam tabung, duk beringat ke? Cari hak warna paling lega sikit lah. Hak hijau, hak biru. Hak merah, demam. Kalau jengking bagi, dia demam. Orangnya oh, demam tak boleh. Oh, duk teringat tu awak pun Silap bagi pada. Ha, nah. Tapi Nabi dia punya bagi, dia tak berkira. Ha, nah. Macam kita bagi. Tapi duk kira-kira tu duk darah kan? Macam kita tengah duk isi minyak ke apa? May budak. Assalamualaikum, pakcik. Kami daripada madrasah, na, minta sumbangan na, Kita ma, Orang semua pakai tu, tengok kita kan Kalau pakai pihak atas pala lah, untuk lebay takkan tak Bagi Kena <laughs> bagilah sikit Bagi RM10 Budak tu pun kejut, oh bagus RM10 RM10, tengah minyak duduk naik sana, sini sampai jadi umur RM10 Baguslah Cik ni Rupanya Cik tu kata, main RM9 balik oh, Minta balance Ngaruh. Orang pula batas tak buat lagu tu kan? Hmm. Nabi pula tuan-tuan Sipat dia apa? Dia bagi tak berkira Pernah diriwayatkan Nabi Muhammad SAW Nak beli pakaian Nak beli baju nak beli Baju baju ke jubah saya tak pastilah Tapi pakaian lah Nabi nak beli Baru try Macam kita masuk fitting room lah Baru masuk nak try kan Try-try Try-try no? Ada orang lalu, sahabat lalu Ya Rasulullah Amboi, segak sungguh Kan, segak, Ya Rasulullah Cantik, baju lawa Nabi kita cantik ke? Ha, ambil hadiah Had puji tu dapat Amboi, dia kata Kalau kita, dah Saja ya, puji saja Memang Nabi nak bagi Pi, Nabi bayar Hadiah kawan tu mak ay orang lain pula ya Rasulullah cantik sungguh nabi baru try baju hal lain pula hat tadi bagi dah cantik ngun baju ambil sedekah ambil ambil hadiah hadiah <tuh> hadiah pi buat kali balik rumah tak beli apa aisyah tanya bukan kata tadi nak beli baju ke apa balik tak ada tak beli apa nampak nabi kata dah bagi dah semua kau <tuh> bagi semua kau tu nabi puji bagi Tapi tuan-tuan jangan puji saya nah. saya baju hat ni ada dalam tak ada apa ni? Hat tinggal dalam tinggal singletlah. Ustaz Ilyaslah baju lawa. Oh jennahlah, tak ada baju lain dah. Kan. Oh tu nabilah. Ya nabi sifat dia suka bagi Yang orang tu lah. Masya-Allah. Sallu alannabi, Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sebab tu kalau kita tengok bila nabi perangai macam tu Isteri-isteri Nabi pun... ...perangai pun lagu tu juga. Pasal apa? Suami perangai lagu tu, ...isteri pun perangai pun ikut sama. Perangai apa? Suka duk bagi sumbangan. Siti Khadijah. Binti Khuailid. Na, Siti Khadijah. Siti Khadijah, isteri Nabi kan? Besar kata. Dia kata apa? Kalau aku wafat nanti. Kalau aku meninggal nanti. Kalaulah tulang-tulang aku ni... ...boleh pergi pajak gadai... Tulang aku ni boleh tebus, boleh dapat duit. Buatlah. Kalau lah, kalau lah boleh. Maknanya dia nak habaq kata dia dah tak ada pun tulang-tulang dia kalau boleh pi jual dapat duit untuk Islam, untuk dakwah, buat kesan dididikkan siapa dia tu? Siapa didik dia sampai jadi lagu tu siapa dia? Nabi Muhammad SAW alaihi Tu Siti Khadijah, ada seorang lagi. Nabi kata apa? Lepas aku wafat, siapa kata? Nabi, Nabi. Nah. Nabi kata apa? Lepas aku wafat, lepas aku meninggal dunia nanti yang akan meninggal lepas aku adalah dari kalangan isteri ku nanti yang panjang tangan. Saya ulang eh nah? Takut tuan salah dengar satgi. nah. Nabi kata yang akan meninggal lepas aku, lepas aku wafat. Dalam kalangan isteri-isteri aku ni Yang akan meninggal lepas aku Siapa dia? Yang paling panjang tangan Jadi isteri-isteri Nabi pun macam Apa dia pula panjang tangan Kita panjang tangan tu maksud apa? Orang Melayu kata suka apa? Oh, takkan isteri Nabi mencuri nak Na'udzubillah kan <laughs> Jadi bila Nabi wafat Nabi meninggal dunia Aisyah jadi kepala panggil semua isteri-isteri. Jom kita pakai ukur nak tengok siapa dia paling panjang. Pakai <laughs> sungguh pakai ukur mau tengok siapa dia lah. Makak nah, tengok kak tangan kak. Oh tak berapa panjang sangat. Saya pun macam panjang tapi bila letak ramai-ramai tak berapa panjang sangat. hak ni hak ni hak ni <tuk> tak jumpa. Siapa dia had paling panjang tak jumpa. Pasal hak ni lebat panjang juga tapi tak berapa panjang sangat. Sampailah Seorang isteri Nabi ni Wafat Baru semua tahu Maksud panjang tangan Siapa dia? Zainab binti Jahshi Bila dia wafat Bila dia meninggal Baru semua isteri faham Patutlah Nabi kata Dia tu panjang tangan Apa maksud? Siapa tahu? Ah, Bagus Opa Rupa rupanya Zainab binti Jahsy ini isteri Nabi hat suka berniaga. No, dia suka berniaga. Kan? Tak tahulah perkara buku ke mana tak tahulah tapi dia berniagalah. Dia suka berniaga dan duit untung. Untung apa dia buat? Pergi bercuti ke? Tak. Duit untung dia bagi dekat fakir miskin anak-anak yatim ibu tunggal orang-orang susah tu makna panjang tangan suka kerja kerja kuat dapat duit bagi ke orang tolong orang panjang tangan tu tuan-tuan Allah tuan-tuan nak ada panjang tangan ha Tuan-tuan, panjang tangan hat ni lah Hat ni, hat masuk Nabi ni Oh serial lah, tak mahu mencuri Dah panjang tangan hat Nabi kata ni Itu, bagus nak, bueno? Jadi orang yang suka memberi Nabi nak abad kata, orang perempuan pun Jangan duk ingat, orang lelaki dia raja Dia dapat gaji, dia saja kena sedekah Orang perempuan kena sedekah juga Tengok, isteri Nabi pun sedekah juga Itu tanda bagus tu Kan? Tapi sedekah paling bagus Seorang isteri adalah Memberikan layanan yang bagus pada Anak-anak dan juga suami Hatulah. Bagi ke orang itu bagus Tapi layan keluarga itu bagus Itu lagi hebatlah, kan? Ha, tapi layan keluarga mesti dengan baik-baik Dia mesti dengan ikhlas Isteri yang ikhlas bukan maknanya Dia tak ambil upah ke Dia tak ambil hadiah kan laki dia kata jom abang belanja gelang mah hmm tak payah bang saya ni ikhlas mana nak jumpa bini lagu tu noh abang wasalah hadiah nak gelang emas oh, ha elok elok ha oh, elok gaklah lama dah tak ada ni rasa sunyi tangan ni pun boleh gak no? <laughs> kan okey yang ketiga yang ketiga Allah Maha memberi Rasulullah suka memberi yang ketiga Islam agama memberi Islam tu sendiri adalah agama apa agama yang memberi betul tak betul tak tuan macam kita kan Allah ajak kat kita nabi ajak kita supaya apa bayar zakat memberi dah bila kita buat ada benda masalah kesalahan dalam ibadah haji dan umrah namanya apa denda tu nama apa dam dam DAM ni tuan-tuan kita bagi tak? betul tak? memberi kan? sebelum datang kan? maknanya kita mem memberi dalam bulan puasa jangan duk buat perangai dengan orang rumah no? jangan duk berasa tengok dia lawa pulak dah bulan puasa ni Allah kan? berasa lawa pulak dah? Hmm, jadi ha, pergi telajak pulak dah? apa hukuman dia? Posa selama berturut-turut atau bagi orang miskin makan betul ya? Memberi betul tak? Oh Islam memang agama memberi denda pun memberi kan? Apa lagi kita dalam Islam kita ada apa? wakaf kan? Macam kita ni setiap inci masjid kita ni tiang-tiang dalam masjid kan? Semua sumbangan kipah-kipah yang ada mikrofon ni semua sumbangan orang ramai wakaf tuan-tuan tahu tak tuan-tuan mati nanti hak ni lah yang nak jadi teman kita dalam kubuk tidak hak ni, hak ni, hak ni kita masuk kubuk, dia sunyi tau sunyi sunyi dalam kubuk tak ada apa, sunyi duksak mai cahaya kita tanya, siapa dia hang ni saya lah Quran yang tuan wakaf dekat masjid nah? dekat masjid Asy-Syahad pala batas dulu ni oh terang kubur kita syok tak Syuk. mai cahaya lain pula siapa dia hang ni terang kubur aku ni aku lah doa daripada anakmu yang soleh oh syoknya patu mai pula empat cahaya oh banyak oh empat tadi mai satu-satu ani -satu mai empat siapa dia semua ni Kamilah doa daripada isteri-isterimu Terang kubuk <laughs> Ini bukan hadis nah, ni lawak aja tau Kak jangan marah Saja cari basah pagi pagi Nak nak abang kata Lagi banyak kita duk bagi ke orang Lagi banyak kita duk bagi sumbangan Lagi banyak kita duk bagi Lagi banyak yang akan duk teman Teman kita dalam kubuk Betul tak? Oh syukur Oh ya Allah ya tuan, -tuan. Hak rumah tu saya lawak kan? Kan? Islam tu sendiri agama yang yang memberi. Yang ajak kita kita supaya memberi. Sebab itu, apakah di antara kelebihan orang-orang yang suka memberi? Apa kelebihan dia? Ni, kita dalam bulan rejab ni no. Ini apa? Sebelah, sebelah rejab ini, kan? Sebelah rejab. Kita yang rejab ni yang bagusnya apa? Bulan Rejab adalah salah satu daripada bulan-bulan haram. Nah, bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ada berapa? Ada berapa? Bulan, -bulan haram ada berapa? Ada 4. Nah. Bulan-bulan Islam ada berapa? 2 12. Ingat tak? Apa sebut sikit. Apa dia? Ikut turutan, ikut turutan. Ramadan, Syawal, <laughs> <laughs> oh saya biasa o oh, ceramah dengan orang sapsap jugalah. Kan saya kata datuk-datuk sila sebut sikit <laughs> mula-mula Islam sebut seorang sikit tak apa. Oh seorang datuk tu kata saya ustaz tajawat. Ramadan ramadhan syawal hal lain tanya orang lain. <inaudible> oh dia pandai melepas diri yo oh, pandai. Oh. <laughs> ada ada apa ada lagu no? kalau kita rasa tak boleh nak ingat ada ada lagu nasyid. Dia kata apa? Muharram, safar, rabi'ul awal, rabi'ul akhir, jamadil awal, jamadil akhir, rejaq, syaban, ramadhan, syawal, zulqa, idah, zul, azul hijjah Apa lagi sekali? Satu, dua, tiga Muharram, safar, rabi'ul awal, jamadil awal, jamadil akhir, rejaq, syaban, ramadhan, syawal, haa Oh, aku <laughs> berana bunyi tak bunyi dah tentulah. Empat bulan Islam yang mana empat bulan Islam yang disebut sebagai bulan-bulan haram apa dia? Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Mana? Zulqa'idah. Pasal bulan-bulan haram ni apa? Nah? Haram apa? Haram berperang. Uh, Imam ibnu Kasir kata pasal apa disebut sebagai Dalam surah at taubah pun, Surah at taubah ayat 36 tuan, -tuan boleh tengok lah no ayat tu Pasal apa yang tak boleh perang Pasal Zul Kaedah adalah bulan Orang pakat meneru nak pergi haji ha, nah, Nak pergi haji Zul Hijah pasal apa tak boleh perang Pasal orang tengah duk buat Manasik haji Muharram pasal apa tak boleh perang Orang balik daripada haji Rejak pasal apa Rejak Kenapa tak boleh perang? Pasal Rejab, dulu-dulu Orang kenal bulan Rejab Sebagai bulan ibadah Orang dulu-dulu Dia punya ibadah lagu mana tuan-tuan Orang dulu-dulu Ibadah dia, dia pi juga dekat Kaabah Semayang dekat Kaabah kan? Tak, dia sembah Berhala 366 Nah 360 ekor, oh, nak ekor apa? 360 biji lah yang dok keliling Kaabah tu. Oh. Uzlatta nama-nama tu kan. Bukan latte tau, lata. Latte tu kopi tu. Lata. O oh, kan. Depa dok sembah tu. Hmm bulan Rejab. Tu yang turun ayat kul huwa Allahu ahad. Allahu samad. itulah ayat tentang tauhid. Kan? macam kita lah ni pi Kaabah sembah Allah Taala. Habis tu yang sembah sembah batu ke? Dak. Sujud pada Kaabah sembah pada Allah. Kiblat saja. Ni ada orang sampai Kaabah duk cari kiblat lagi. Mana nak panah hijau tu? Mana panah? <laughs> sampai Kaabah cari kiblat mengarut mu. Ngana. jadi yang baguihnya rejak Bulan apa Rejab ni bulan apa? Bulan ulang tahun solat. Hari jadi semayam. Kan <laughs> kita kata both birthday lah no solat. Pasal apa? Nabi terima Isra Mikraj. Solat tu bila? Ni bulan ni 27 Rejab. Qaul yang masyhur. Wallahu a'lam. Tapi Rejab. Yang keduanya bulan yang digalakkan kita banyak berpuasa. ...galakkan banyak berpuasa. Ada orang sampai 3 bulan. Oh, direct. Oh. Rejab, Syakban. Ramadan memang telah. Nak abang main. Oh. Nabi sendiri pun tidaklah sampai hari-hari. Pasal Nabi sendiri pun sebut. Puasa yang paling bagus. Puasa siapa? Puasa paling bagus sekali. Puasa siapa? Puasa Nabi Daud. Nabi Daud dia punya puasa lagu mana? Hari ni puasa, esok tak puasa Lusa puasa, tulak tak puasa Selang, selang Ramadan ni kalau buat lagu tu dan ni bulan lain Hak sunat, hak sunat Hari ni puasa, esok tak puasa Lusa puasa, tulak tak puasa Tuan-tuan buat lagu mana? Hari ni puasa Esok tak puasa Lusa tak puasa, tulak tak puasa Ramadan nanti puasa <tuh> Hmm, hatu bukan Nabi Daud, Haji Daud. No no. no. <laughs> Aduh, no. Lawak, Jadi maknanya selain daripada ulang tahun solat, a uh, digalakkan puasa, digalakkan apa lagi? Ber bersedekah. Dah la bulan rejek, hari Jumaat pula tu. Hmm, berganda-ganda pahala tuan-tuan no? Sebab itu kita ni antara kelebihan yang sedekah Kelebihan orang yang suka bersedekah ni apa dia tuan-tuan banyak kan? banyak kelebihan orang yang bersedekah antara kelebihan orang yang bersedekah ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut Allah akan panjangkan umur dia umur jadi panjang rezeki bertambah kan kita kan ada dua amalan Buat saja umuk panjang rezeki Mai Apa dia? Siapa tahu? Man ahabba Ayyubusatolahu Fi rizqihi Wayunsa'alahu fi atharihi Fal yasil rahimahu Kan salah satunya Nabi sebut Siapa-siapa yang nak umuk panjang Ni saya tengok ramai ni umuk panjang Umuk-umuk panjang Syukur pada Allah umuk panjang mana eh? oh, gaya umut panjang tu duk urut jenggot tu oh. oh, oh. atau tak apa umut panjang nah ni subsidi tau subsidi banyak ni nah. panjang nak umut panjang rezeki mai apa nak kena buat hubung silaturahim hubung silaturahim walaupun ada setengah ulama kata silaturahim tu juga maksudnya menghubungkan orang orang yang ada hubungan rahim silah kan silaturahim maknanya hubung hubungan dengan orang-orang yang ada hubungan rahim dengan kita siapa dia ada hubungan rahim dengan kita hak sama rahim dengan mak kita siapa ha adik-beradik adik-beradik kita ha nah? dia sedekah dengan orang besar orang luar dapat pahala tak dapat tapi kalau kita sedekah Dahlah sedekah dengan orang Orang itu pula adik beradik Dua Dapat dua pahala Dapat dua pahala Satu pahala pahala sedekah Nombor dua pahala Mengerat Silaturahim no? Dengan dia tu Dengan adik beradik tu Bagus Bapak oh. tu kita ni kadang-kadang Sedekah ni tak semestinya duit Nah no? kadang-kadang kita dah lah adik-adik beradik lepas tu jiral kita pula kan no? macam kita ni kadang-kadang kita orang kedah ni kadang ada setengah kawasan tu jenis orang kampung-kampung kan dia adik-beradik tu ni rumah dia belah tu abang dia abang ipak tu kan adik-pak, kakak dia, birah dia dia duduk dekat, dekat tu, sekampung duduk dekat-dekat kan macam saya disik tu kalau kampung saya tu kampung kemelung tu ah memang satu kampung tu memang kok mana pun kena adik-beradik adik-beradik, adik-beradik semua Lagi senang Dahlah bagi dia sedekah kan Bagilah apa-apa Tepat -apa. dua pahala tambah tambah tuan kalau masak Kita bulan posa kan Bila masak Nabi kata apa? Bila kamu masak Lebihkan kuah Lebihkan kuah Nabi kata apa? Bila nak sedekah Nak bagi kat jiran Lebihkan kuah Pasal apa? Boleh bagi lebih sikit kat jiran nah tapi tuan-tuan janganlah lebih sungguh kuah tu nabi kata lebihkan lah kuah tu dak jiran-jiran ni bila kita masak dia bau dak dia bau kan jadi kita pun siah kada duduk telai liuk rasa sedap kuasa kan kita pun bagi kat dia juga kan bagi tapi isi bagi bagilah kau bagi kuah saja kuah kuah mengarut sungguh. nak bagi juga isi tu tapi kuah tu lebih sikit pasal kita pun padan-padan anak-anak pun lapar juga. Tapi nak bagi juga kan. Ah bagi juga tapi kuah tu lebih sikit. Tapi tentu ada orang dia faham sungguh hadis tu betul-betul dia buat. Kuah punya banyak. Ikan tu sek ni. Besar pemadahmu jiran wala oh, terima kasihlah dia bagi ceduk manolong no, no. kuah sungguh betul-betul dia amalkan hadis nabi pun. nabi lebihkan kuah tu maksudnya nak bagi rasa juga bagi rasa faham tak bukan sampai bagi kenyang bagi rasa saja no? satu sedekah satu hubung silaturahim yang kedua sedekah memang memang sedekah Saya dalam hidup, Allah Ta'ala memang tunjuk kat saya, depan mata, bukan depan mata, jadi kat diri sendirinya. Saya biasa ada sekali tu, ada orang tu dia dalam masalah, baru bercerai. No, dia bercerai dengan bini dia. Jadi dia minta nasihat lah, dia kata, Ustaz macam mana apa nak buat ni? Saya pula, <coughs> ya lah, sema semang-semang orang pun mata, ni duduk tengok jam ke nak ligan semayang Zohok masa tu. Zohok ke Jumaat tu. Masa tu, tapi kira time tu saya kalut lah Nak kalut, nak cepat Kan kita nak cepat Tadi saya duduk tengok jam eh. Lepas tu dia duduk tanya lagi, habis tu ustaz macam mana nampak Habis tu ustaz anak-anak saya macam mana nampak Ni, apa ni Macam tu lah aku tau, pasal saya nak ligas mayang mana, eh. Oh ya lah betul, betul, betul, Dia pun dandam tu Kalau ikut saya balik lagi awal eh. Tapi kita bagi masa sikit lah Kesian kat dia, dia tengah duduk murung kan Masalah banyak Saya pun naik kereta naik nak kereta Dengan kawan Dalam kereta tu Dalam perjalanan tu Jadi kat Kulombong ni eh. Jadi kat Selangok sana Masa duk bawa kereta tu Tuan-tuan tahu ada lori kan? Ada lori daripada Kira-kata belah bertentangan lah Kita nak pergi sini Haa lori tu nak main kot ni Lori tu Kita duk perhati dah Lori tu tak apalah Lori tu tak apalah Cuma ada Tayar tu meletup Tayar lori tu meletup Tak Pum meletup tayar meletup tuan-tuan lori tu pula bila tayar meletup dia jadi melelong tau melelong kawan-kawan saya ada ber KL faham nak melelong bukan lelong nah bukan harga lelong nah melelong tu dia dipening pening dia pening nah penin, dia pening penin, penin. lori tu jadi lagu tu tuan dia pening tuan dia, penin, dia langgar divider pecah divider tu hentam sebelah sini dia melarat mai tang ni tang mana tang kita Kereta saya, depan kereta saya ada kereta Wira, warna putih ke apa saya tak ingat, ada kereta Wira lah depan tu Tuan-tuan tahu tak, lori tu dia main, dia hantam kereta Wira depan tu, kerjun tau Tak habis ni, lori tu pula dia bawa muatan, piling tu, piling, hak besi-besi cucuk tu kan, besi-besi tu lah orang nak bina bangunan tu jatuh tuan-tuan perang perang perang dah tumpah nah perang perang jatuh kita yang bawa time tu bukan saya kawan kalau saya tak tahu dah saya memang lepas istighfar mengucap settle mujur yang bawa tu kawan kawan saya apa dia, dia cekap ah dia mengaji dengan sumaker bawa telur dia boleh duk zuk zuk zuk memang jangan kata tak kena calak pun tak ada lepas syukur alhamdulillah kita rewind sikit oh super movie pun kita rewind sikit nah Tadi kereta saya Belakang kereta Wira kan Betul tak ha. Ingat tak tadi Saya bagi nasihat Dekat kawan tadi Kalau ikut Saya nak balik lagi Lagi awal Betul tak Saya nak balik awal lagi kan Tapi kawan saya kata Ustaz sikit je Ustaz Saya nak buat apa lagi ni apa kan Saya bagi Masa saya kat dia sikit Rupa-rupanya Dalam takdir Allah Allah nak jauhkan saya Kalau saya awai sikit, maknanya kereta saya dekat wira tadi Takda dah pagi ni Takda dah, tanyalah Ustaz Al-Kuliyah, takda dah no? Syukur pada Allah Rupanya, kita sedekahkan orang ilmu Sedekahkan orang duit Sedekah orang bagi makan Allah akan panjangkan umur kita Tu saya, tuan-tuan lagi banyak, saya ingat banyak cerita ni kesan daripada suka duk sedekah betul tak ha, bagi tuan-tuan bagilah tuan-tuan tuan-tuan duk berkira tuan-tuan jangan duk ingat buah duit dalam tabung lepas tu tunggu tepi tabung siapa dia nak bagi kat aku pula tuan-tuan jangan buat lagu tu tuan no? buah duit dalam tabung lepas tu tunggu siapa dia nak balas balik tuan-tuan duk tunggu tang tu Allah ganti balik dengan Allah bagi kita sihat Allah bagi kita anak-anak yang soleh anak-anak yang baik-baik tu dah sebut pasal anak soleh ni saya nak bagi doa lah tuan-tuan Saya nak bagi doa kat tuan-tuan. Nah, tuan-tuan kalau boleh doa ni rakamlah nah, rakam. Siapa-siapa boleh rakam satgi, ni rakam, ni live kan, ni oh rakam. Ha, nanti ni nah, apa? viral, viral. Sebar-sebar nah, sebar-sebar. Nak rakam suara terbulanglah nah. Saya nak bagi satu doa, doa untuk tuan-tuan baca kat anak-anak nah, baca kat anak-anak. Doa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada Anas bin Malik Anas bin Malik, Nabi doakan dia Apa doa tu? Ha, nak tulis pun tulislah nah? Doanya ialah Kalau ada anak dalam majlis ni, tangan tu letak kat kepala dia, dada dia lagi bagus nah? Ha, nah? Bismillahirrahmanirrahim Allahumma aksir ma lahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taytahu kalau saya baca tuan-tuan ulang balik tu lagi bagus nah? Ni hari Jumaat makbul doa nah? Bismillahirrahmanirrahim Allahumma aksir ma lahu wa waladahu wa barik lahu tuan-tuan faham lah no? kalau yang hu hu hu tu untuk anak laki-laki kalau dia anak perempuan hu tu jadi ha, ha dhomer kan ha na? Ha. Allahumma aksir malaha. laha wa waladaha wabariklah fi ma aqtaitaha apa maksud? ya Allah banyakkanlah harta dia Bagi jadi dia orang kaya Bagi jadi dia orang kaya nah? Ya lah bila kaya nanti senang Dia nak sedekah, dia nak zakat Tolong orang kan Jadikan dia orang kaya Dan Banyakkan keturunan dia Ramaikan keturunan dia Dan yang ketiga Berkatilah Apa yang dia dapat <tuh> Dia dapat jawatan, jadi orang baguih, orang yang amanah, orang yang apa, jujur kan Berkatilah apa yang dia dapat, amin ya rabbal alamin Baca, nah? tu doa untuk orang, bukan untuk kita, untuk orang Baca untuk anak anaklah lebih-lebih lagi tuan-tuan kan Saya pun ada bawa aku hari ni, pagi ni ada, kita ada bawa CD juga, CD doa-doa untuk keluarga Doa nak dapat anak, kot lama dah nikah, Belum dapat anak lagi kan, manalah tahu Ada doa, saya muatkan Dalam CD tu, doa Kalau anak ketegak sangat, tak mahu nak Semayang kan, wah so payahlah Puas, letih, suruh semayang, tak mahu Ada doa dia juga kita buat Dalam CD saya dah bawa, nanti kalau Siapa yang beli tu, pasang dalam Reta, tuan amin sudah Kita dah baca dah, tuan-tuan amin sudah Doa saya baca dah, doa tadi tak ada Doa tadi tak ada, tu yang suruh rakam tu Ha, kan? Doa tadi tak ada Tak nah? lagi kita tanya pula had Doa Ustaz baca tadi ada apa dalam ni Tak ada Tuan-tuan nah? okay. yang dirahmati Allah Saya ingat sebagai yang hujungnya ni Sebagai yang akhirnya ialah Kenapa kita Kena bersedekah Nak kena memberi Sebab Allah subhanahu wa ta'ala Bukanlah Nak sangat duit kita Betul tak? Tuan-tuan macam duk Buat korban kan? Korban, korban Ibadah kurban. rabbika wanhar. In sambung? Sambung? Ada. Sadaqallahul azim. <gülüyor> Kalau siapa sambung nampak sangat nampak sangat. <gülüyor> Ada oranglah. Imam terawih baca inna atau inau, dah bukan satu rakaat, Dahlah dia buat lapan, semua inna atau inau dia balun, inna atau inau semua dia baca inna atau inna kalau kamu sabar, tu banyak gua baca ayat lain ada, inna ayat sama lagu lain a'taina kalau kau salah lapan dahlah ambik lapan kita kedah 20 noh ha depa sana tu dah lapan ina e -nah, to ina tapi kira kailah kawan saya cerita <coughs> kawan saya cerita dekat Pakistan dekat Pakistan ada imam tu bismillahirrahmanirrahim q Yalah hati kawan saya. tu dia. Imam baca kof. Ayat paling payah nak apa yang tu. Allahu Akbar Kof saja dia baca. Haa tu lagi lah tuan-tuan. Enak atau enak. Kira kemah <laughs> lah. Tiga ayat. Hanya kof. Kof. Tuan-tuan pun kalau nak tunjuk kemah boleh ke? Bagaimana jadi Imam nanti? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, oh Yasin. Makmum kata tu dia ketak perut lapar nasi dah. Imam baca Yasin 83 ayat ni. Lambat dah balik. Yasin, Allahu Akbar. <laughs> Malaesok Al-Quranul Hakim kan. Nak cerita apa dia tahu? Ha, Wanhar yang tadi kan. Fasalli lirabbika Wanhar. Wanhar tu maksudnya berkorban. Ibadah korban. Maknanya tuan-tuan Dalam hidup kalau tuan-tuan nak selamat daripada dengki orang, antara yang ulama sebut masuk bahagian korban. Masuk bahagian korban. Orang-orang yang berkorban insya-Allah Allah jauhkan dia daripada dengki-dengki orang. Orang dengki ni macam macam dia buat, dia nyaya kita no? Ambil bahagian korban. Tapi kita pun tuan-tuan bila kita korban, sembelih lembu. Tuan-tuan, sembelih lembu itu untuk sepeda. sembelih lembu kan? Lembu kan lembu. Ha? <laughs> lembu. Ha? Sembelih lembu. Ha? Untuk sepeda. Untuk apa? Tiga. Kan? Satu per tiga. Satu per tiga orang susah. Orang miskin. Satu per tiga. Jeran-jeran. Dik-beradik apa? Satu per tiga lagi. Diri sendiri. Jangan lupa. Makan, ambil lah sikit Makan orang kan jangan sebelum nak bagi kat orang ambil juga sikit bahagian kita tapi maknanya kita korban tu untuk siapa dia oh, orang orang orang kita orang susah jiran di beradik semua orang ada dak tuan-tuan sembelih lembu pilih empat kat sungai nah orang tanya untuk siapa dia ni untuk Allah kan pasal ada agama nah no? adalah agama kan yang dia bagi kat Tuhan dia buah lah apalah tapi siapa makan siapa makan ah tuan tu bisa do ambil dak limau tokong bisa do ambil dah kawan saya cerita dulu dak kawan kita tu dah jadi ustazlah ni jadi ustaz pun oh makan limau tokong pun jadi ustaz dia Allah ai Aku makan lima tokong Aduh kenapa pergi jumpa balik Cina tu Dia pergi cari balik Cina tu Dia kata tokey Rupanya tokey tu pun tak ada dah Mendiang lah Saya dulu, dulu ambil lima ni tu Tuan punya Tuan lah saya ambil dulu lima Oh tak apa tak apa Gua sudah halal mah Gua sudah halal Oh Cina pun halal, oh, yang main-main <laughs> dia pun apa, saya dengar ah, halal tu bahasa lega Itu ah. <laughs> dia contohnya, Kita duduk bagi daging tu Duduk lempak kat mana? Daging tu pergi mana? Tuan, tuan sebut daging ke daging? Daging ke daging? Ah, persepa orang Kedah kalau cakap G mesti hilang Kambin, kunin, kencin, betul tak? Sebab ji kita orang terengganu ambik, ah orang terengganu ambik tuan, oh oh makan ikang, ada sekali ustaz mana atau dia ceramah. inilah yang saya nak tekang kang, ha, dia nak tekan tekang kang tuan. dia nak tekan dia tekang kang tuh, kita tentu ada bagi korban, ada buat korban untuk orang. Kerana Allah ha, Boleh tak? Untuk orang Kerana Allah Itu kan? Eh? Maknanya Allah nak ke daging kita? dak. Allah nak sangatkah duit kita? dak. Allah nak hati yang ikhlas Hati yang ikh Ikhlas Kerana Allah Ta'ala Sebab itu tuan-tuan Masa nak bagi itu Tok seduk kira berapa dia punya jumlah Kan? Yang penting kita punya ikhlas nah, Tapi dah alang-alang Bagi-bagi hak banyak sikit lah no? Bagi hak banyak sikit no? Semoga kita aa, jadi orang yang suka memberi Saya pun ada buku aa, Saya dah bawa juga pagi ni Buku saya, tajuk dia Dua kupang untuk ke syurga Tajuk dia, no? tajuk dia Dua kupang untuk ke syurga Tajuk tau, bukan harga no? Tajuk bagi tonton bagi duit syilin pula penuh kawan, -kawan. Ha, tajuk dia 20 sen untuk ke syurga nah dalam tu banyaklah saya cerita tentang kelebihan bersedekah memberi semua dalam tu siapa minat nanti beli-belilah nah na. ya jadi tonton yang dirahmati Allah saya kira setakat ni saya lauk cukup lah tonton nah di pagi jumaat ni semang-semang santai kita walaupun santai tapi harapnya sampai sampai ke hati semualah apa yang saya cakap ni ha, dan kita jadi orang yang suka bersedekah Terima kasih banyak tuan-tuan Marilah sama kita doa ringkas. Moga-moga Allah rahmati Berkati pertemuan kita Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma ja'alna minatawabin Wa ja'alna minal mutatahirin Wa ja'alna min ibadika salihin Rabbana atina min ladunka rahmah Wa hayi'lana min amrina rashadah Rabbana, amanna bima anzal tawatta rasul Faktubna ma'asyahidin Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami Ya Allah Ampunkan dosa-dosa mak bapak kami Ya Allah Masukkanlah kami ke dalam surga Jadikan kami jiran kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam nanti Ya Allah Ya Allah Janganlah kau matikan kami Melainkan kami mati dalam iman Matikanlah kami dalam keadaan kami bertaubat Kepadamu Ya Allah Kurniakan kami anak-anak yang soleh. Kurniakan kami sifat suka bersedekah Dan suka menginfakkan harta-harta kami Ya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Walhamdulillahirrabbilalamin Terima kasih banyak pihak masjid dan semua akuu lu qauli haza wa astagfirullahal azim li wa lakum assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh